Velkommen til, vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1 podcast episode 11. Mit navn er Martin Ishøj. Mit navn er faktisk Thomas Bechler. Og i dag skal vi kigge på Mona Kuskabri. Vi skal kigge på lidt nyheder. Vi skal kigge på en æggelståen og en ugen sjak. Ja, men, men, men som vi lige snakkede om, inden vi gik i gang med optagelsen, så synes jeg, det er helt rimeligt at sige, ugen, der er gået, ugen, der, er, der gik, har været et vakuum. Er, er, er, er Formel 1 nyheder Der har simpelthen nærmest ikke været noget Og de der har været Det har ikke været de bedste vel altså, når, når, der ikke, når der ikke for 11 år er noget Man kan grine af Hverken øh, masser eller, eller crash Så ved man det har været en sløv uge Ja, men ikke desto mindre, så tror jeg faktisk, at jeg har fundet noget lige præcis på den ene af de to, øh, som, som vi kan snakke om. Jamen, det var da dejligt. Øh, og må ikke også, at der er en, en lille nyhed om Hamilton i denne her uge? Det, oh, det kunne jeg godt forestille mig, at jeg, jeg havde. Det kan jeg også allerede garantere dig også, fordi Hamilton kan jo ikke holde sig fra de fantastiske overskrifter. Nej, han er unik på alle måder, hvis han selv skal sige det. <laughs> øhm, ikke desto mindre, så har jeg bredt det store trål ud og hævet det antal nyheder, som jeg synes er relevante for den her uge frem. Ja. Om, om de gode eller ja. knap så gode, det må I jo derude være, være mænd for, og kvinder for ligesom at vurdere. Men inden vi kommer så langt, så synes jeg lige, vi skal, vi skal omkring den her bane, som der skal køres i weekenden. Fordi det er jo, hvis man kan sige det på den måde, selveste Monacos Grand Prix. Det er jo, det er jo racerløb i, i, i royalklassen. Ja, og et løb, hvor øh, topfarten ikke har så meget at sige, men downforsen har rigtig meget at sige. Og en ekstra lille ting. Det er første gang, vi skal se supersoft dækket i brug. Nå, det var jeg faktisk ikke klar over. Det øh, har Pirella ikke haft ud endnu. Det er det allerførste løb, vi skal Nja. se supersoft i brug. Øh, samtidig er det jo også, altså nu, nu, nu, nu kom du lige ind på det. Og det er måske noget, som, som kommer til at gennemsyre nogle af de nyheder, vi også kan snakke om senere. Men det er en bane, hvor, hvor torfart som sagt, ikke betyder så meget. Og derfor er det også en bane, hvor jeg tror, at halvdelen af feltet har været ude at sige, at hvis vi skal have en chance for at presse Mercedes i år, så er det nu, vi skal gøre det. Så er det på denne her bane. Og der er i sær deltid, øh, selvfølgelig Red Bull. Faktisk synes jeg, at alle de større hold har været ude at sige det. Det, mm. det er nu, de skal have fat i McLaren. Det eneste, jeg ikke Og synes, Mercedes. der er noget ikke McLaren Nej, slået det så er Mercedes Igen Men de har jo tidligere haft En særdelig stærk tilknytning til hinanden Det kan man sige øhm, Så det kan være derfor at Jeg bliver ved med at fejle på den <laughs> øhm, Nej, det er faktisk Ferrari De er Af de nyheder jeg har læst Har de på intet tidspunkt været ude og sagt At det er nu At vi fanger dem Tvært imod Nærmest Og okay. det Jeg synes nærmest Det kommer vi til Det kommer vi til jeg, Lad mig bare se sådan Jeg synes det virker som om Ferrari har givet op Ja yeah. Men øh, det kommer vi til. Skal vi lige tage øh, detaljer omkring øh, Monikos Grand Prix, ud fra, at du også har en del at vide på? Ja, Nej. jo, ja, oh, ja. Oh, uh, Altså, det var... vi kan jo starte med at sige, at den er 3,340 km lang. Øh, den hurtigste lap er sat af Michael Schumacher i 2004. Den er kørt på 1 minut 14 sekunder og 439 del.. Mhm. Mm der skal køres 78 omgang den her gang. Det er jo en relativt kort bane, derfor de er mange omgange. Og den totale distance er på 260 km. Ja, 260,5 kilometer, hvis vi skal være helt spe specifikke. lane speeden er faktisk lidt sjov. Den er på 60 km i timen. Altså, hvor du får dine detaljer fra, det, det er simpelthen. Ja, okay. Men den plejer kun at være 50 okay. i de andre løb. Er der nogen idé om hvorfor? Nej, ikke andet end den muligvis er kort. <laughs> <laughs> Nej, okay. øhm, Så kan jeg fortælle, at... Øhm, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender Monte Carlo-banen sådan, sådan rigtig meget. men man, Smuk bane. Ja, meget, meget smuk. Men der er det, der hedder Casinoet, som er i, i et af de første sving. Jeg kan ikke lige præcis huske, hvad for et af dem det er. Øh, jeg tror, det er Sving 6, så vidt jeg husker... Jeg skal lige være sikker. Det er sving 4. Fra sving 4 og til sving 8. Øhm, et stykke, hvor vi ser rigtig mange crashes tit. Mm. Øhm, øh, hvor det ligesom er, at det går ned ad bakke. Det er lige inden vi skal ind i tunnelen. Den legendariske tunnel. Men hele det stykke er der, øh, er der kommet ny asfalt på. Okay. Øhm. Det er der nok grund til. Øh, det er en bane, hvor øh, faktisk ikke kun sidste år, men, men generelt der har der været utrolig mange crashes. Og øh, det har jo så også været en af, en af de gentagende udtalelser fra flere hold i denne her uge, at øh, de forventer crashes. Fordi ja. at der er ikke blevet kørt på, på den her bane med, med de motorer og de biler, de kører med lige nu før. Øh, og der er mindre downforce. Man kan så sige, at det her er, er en bane, hvor der er forskellige faktorer, der spiller ind. Men, øh, men mindre downforce, øh, turbo selvfølgelig, så, så farten kommer lidt mere pludselig, vil også, vil også betyde en forskel. Så der forventes crashes yeah. Og oh, man kan lide det eller ej Altså hvis vi kigger tilbage til 2013 Der kan man sige at Det første vi havde det var en bil der brød i brand mm. uh, Efter det der havde vi Så vidt jeg husker var det fem crashes mm. um, Og så uh, så havde vi jo vores allesammens crash der valgte der pakke sig selv ind i en helt pitvæg. <laughs> <laughs> men, men det var, ja, var skyld i et rødt flag, ja. så, så løb du stod Så jeg tror, vi ser frem til et meget, meget spændende løb. Det er en af mine personlige favoritter. Jeg er meget glad for Mona at kunne løbe. Altså jeg må indrømme, at jeg, jeg er det mere for, for, eller på, på, på baggrund af, af, af historikken med banen, og, og selvfølgelig også den, øh, den smukke udseende. Fordi jeg synes faktisk ikke nødvendigvis, at ræsene plejer at være særlig interessante. Det kan godt være, at det er mig, der har der der taget de anti briller på, når det kommer til den her bane, men, men, men jeg synes, det plejer, Eller, det plejer at være en meget statiske ræseløb, der er, øh, foruden selvfølgelig de, de mange crashes historier. her. Men øh, jeg skal da gerne blive overrasket. Altså, det er jo et løb med legendariske... Altså crazy, undskyld, mm. men, men jeg ved godt, vi kommer ind på det, men også legendariske øh, wins, altså for ja. folk, der har vundet her. Øh, er Senna er jo den mand, der har vundet flest gange. Jamen, her. det er faktisk, jeg har. jeg har lige lidt flere detaljer. Så. Ja, det er nemlig at Senna, han har vundet den 6 gange. Øh, det mest succesfulde hold på banen, øh, det er McLaren, som har vundet øh, 15 gange. Øh, det kunne være rart, hvis de kunne tilskrive sig en 16. gang i år, men Ser en smule tvivlsomt ud. <laughs> Æ, er de nuværende kører, er der faktisk kun én, eller er de kører, som lige nu er i fældet, er der faktisk kun en der har vundet øh, løbet mere end én gang? Vil du uh, have et gæt, Martin? Fernando Alonso. Yes, han er 2. vundet 2. til to gange. og 7. Lige præcis. Og øh, havde det været sidste år, så havde Mark Webber faktisk også taget den to gange. Øh, vinderne, eller ja, vinderne de sidste fem år hedder 2013, 2013, Nikko Rosberg, 2012 Mark Webber 2011 Sebastian Vettel 2010 Mark Webber og 2009 Jensen Button for øh, det daværende med Mercedes 2008 Lewis Hamilton Jamen jeg synes bare lige, hvis vi bare lige tager de sidste fem år så er det meget bemærkelsesværdigt øh, 10, 11 og 12 det var Red Bull ja. og øh, nu kan man så sige jamen det var også nogle af de år hvor Red Bull generelt havde nok fælles stærkeste bil, men det er altså også en bane, som ligger rigtig, rigtig rigtig, rigtig godt til Red Bull øh, på grund af, af, af den høje vægt på, på aerodynamik og ja. knap så høje vægt på, øh, på topfart. Og det kan jo være en ting, der, der igen kan spille ind i øh, Mercedes øh, eller mod Mercedes den her gang, for de har en høj topfart, og, ja. og, og vi har endnu ikke set, hvordan de er med, øh, med deres downforce. Altså jeg vil så sige, øh, netop øh, det sidste løb, som også var i var, var løb, hvor man, hvor man tænkte, at nu kan og få det hårdt. Det havde de overhovedet ikke. Altså, de, de, de var ikke i nærheden af at, at, at, at tabe en, en sveddruk for meget på den bane. Det kørte fuldstændig for dem, og de så totalt dominerende ud. Så jeg må indrømme, om jeg vil ved at være der, hvor... Øh, altså... Fint nok, det er en bane, som, som, som måske kan spille de andre hold, spille de andre hold lidt, lidt bedre i hænderne, end, end de andre bander, der er blevet kørt på til men omvendt, så ser Mercedes også bare ud til at have så meget overskud, at jeg ikke er sikker på, at det nok. Nej. det er fra de andre hold altså. Altså, jeg vil igen vil sige, at det kommer helt an på, hvordan qualifying går. Ja, ja, selvfølgelig. Fordi hvis, øh, hvis vi nu, nu, nu ved jeg godt, nu tænker jeg meget stort, men hvis vi nu skal have sige, at første og anden startplads på gridden ikke er Mercedes, og med den viden, vi har om, om crashes, specielt i, i de første 12 sving. Mm. Ja, det er helt åndssvagt at sidde og spekulere i, så, så kan det være lige væk fra banen Men det er jo virkelig en der vi er ude Fordi at hoved på blokken jeg tror, jeg tror faktisk Rosberg kvaler 1 og Hamilton kvaler 2 Ja øhm, Men, Altså jeg sidder med sådan en eller anden tanke Ja, jeg håber Jeg sidder med sådan en eller anden tanke der hedder Ricardo skal sætte en feber omgang i, I qualifying Læg på førstepladsen og så kan han ellers se frem til et bløb, hvor han konstant skal ligge og forsvare sig mod enten Hamilton eller Rosberg. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er sådan, det kommer til at spille sig ud. Men hvis der skal være nogen anden førsteplads end en Mercedes-bil, så tror jeg, det skal være på den måde. Ja. Øhm, og jeg har meget, meget svært ved at se, at det skulle ske. Ja, yeah, jeg er enig. Nå, videre, øhm, man kan sige, at der er også tre rookieer. Der er Magnussen, der er Eriksson, og så er der vores allesammens sammen Kviat. Han har gjort det godt. Ja, yeah, men både Eriksson og Magnussen har begge to kørt før, øh, henholdsvis i Renault 3.5 mm -hmm. og i Formel 2. Okay. Øh, men Kviat har aldrig kørt på banen før, mm. så øh, that's the first one for ham. Altså, jeg, jeg har generelt været imponeret ikke kun over... Jeg tror faktisk det udtalt, Fiat. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg, fiat? Jeg, jeg har generelt været, været imponeret over ham, men, men jeg må også indrømme, jeg har generelt været imponeret over, hvordan nok på, på baggrund af alt det simulatorarbejde, der bliver lavet med de nye kører i år, eller øh, lige for tiden, øh, de sidste mange år, har det været meget, meget bemærkelsesværdigt, hvordan nye kører, som ikke nødvendigvis har kørt på en bane før, kan gå direkte ind på en bane, og i hvert fald være konkurrencedygtig. Altså, vi har set det fra Magnussen, øh, og vi har også set det i de tidligere sæsoner fra andre, øh, på det tidspunkt nye kører osv. Og selvfølgelig er der noget, der tæller for at have erfaring på en bane, men det er altså ikke så meget mere, som, øh, som det var engang, på grund af de her fuldstændig i simulatorer. Ja. Øhm, en anden ting. Hmm? Det er 30 år siden. Øh, McLaren havde deres første sejr der, så ja. de her 30-årsjubilærer, års øh, det var Allan Proust foran... Årh, oh, favorit øhm, Det er også sådan en lille fun fact ja. øhm, Er der nogen som helst Realistisk chance, for, tror du For at McLaren kan tage en førsteplads i år Nej Nej Øhm Det Vi, vi er blevet de skuffet en gang for meget efterhånden ikke. De skal i hvert fald Øhm de, de skal De skal i hvert fald Tage sig alvorligt sammen på den altså på den konto jeg, jeg, jeg kan ikke se, jeg ved ikke hvor de skal finde det fra. altså nej. jeg har ingen jeg har ingen øh, nej, det må være nej må Martin, være svar. Martin er en anden verden lige nu jamen hvor, hvor meget jeg så end vil håbe på det, så tror jeg ikke på det nej så, Nej. Det øh, jeg må nok desværre sige at jeg er, er på, på på samme side øh. Øh. vi plejer jo at stille en top 5 Forud for et Grand no. Jeg ved ikke, om vi skal gemme den til sidst, så vi lige har lidt tid til at, at tænke over den. Ja, og så tage ja, nyhederne ja, som det næste. Ja, det, det synes jeg. Godt. Jeg synes, vi skal vente lidt, og så skal vi køre videre med nyhederne. Jamen, så lad os gå til ugens nyheder. Jamen, øh, lad, os starte ny... lad os starte ugens nyheder. Bla, bla, bla. Ud med øh, en, øh, en nyhed, med klar. Nu uh, snakker vi jo lige om dem. Og det er den her nyhed, jeg ved ikke om nyhed, men øh, nu er der kommet lidt mere på, at McLaren stadig leder efter en hovedsponsor. Ja, yeah. og øh, der skulle efter Sine have været noget spil, hvor øh, det skulle være den japanske øh, gigant, der hedder Rakuten. Øh, dem er som er spilfans, kender måske som firmaet bag play.com. Der skulle have været i tale som hovedsponsor øh, for et beløb på 30 millioner øh, dollars. Det er så ikke blevet til noget alligevel, det faldt i vasken. Og det kan man så sige, det er der måske ikke de store nyheder i, men det er det efterhånden særligt at McLaren, et hold med så stor historik i Formel 1, ikke har en hovedsponsor. Og jeg ved godt, at vi har tidligere adskillige gange faktisk snakket om, at Ron Dennis ikke bare vil skrive under på hvem som helst som hovedsponsor for det her hold. Men... Det begynder at virke en smule som om at resten af verden også begynder at se, hvor McLaren er nu, kontra hvor McLaren måske var engang. Ja. Det er måske bare min tolkning. Jeg er enig. Øh, det, altså, det lugter jo ikke godt, at sponsorerne har været så svære at rive ind. Altså, du kan også se det, med, med, altså de, de mødte også sent op med, med deres seneste sponsor, ikke? Mm. Øh, ellers så var det jo i virkeligheden kun SAP og og Johnny Walker, der sad på dem, og så Hugo Boss på tøjet. Ja. Så fik de så Mobile One, et stykke til ja, Men på men, andet løb eller sådan men, noget. Men det har jo også, altså nu kan jeg ikke huske helt specifikt, hvilke af de her sponsorater, men der har jo været nogle af dem, som de nærmest har gjort gratis, for at fejre et samarbejde, eller et eller andet lignende, så der har jo ikke på noget tidspunkt, været tale om noget, der kunne minde om en hovedsponsor, Nej. hos McLaren i år. Og så ser man altså samtidig, og jeg siger ikke, at det kunne være blevet en hovedsponsor for dem, men så ser man altså samtidig, for eksempel Uh, smirrende ofte underskriver med, med Force ja. India, og det er jo altså det kan jeg ikke forestille mig at, at for, for pionerede, de har købt sig ind der nej, der, er, men, men det er mange steder Altså, du kan også se Force, ja, ja, Force India er en af dem uh, hvad hedder de ja vi kan også køre videre imens Martin så kan du ja. komme tilbage senere jeg tænker ja. Uh, jeg kan tage en mere imens det er øh, Maldonado. Han siger, han har slet ikke nogen, øh, nogen øh, pengeproblemer, på trods af at det er altså ser ud til at ramle rimelig meget i Bagland for ham lige nu. Øh, der har været en helt Det var der faktisk sidste år, skal det siges. Der har været en hel del problemer med, at øh, nu, skal jeg, nu, nu har du rettet mig før. Venezuela. Er vi enige om det? Godt at øh, den øh, venezuelanske regering simpelthen har været ude og sige, at vi kan ikke øh, tillade os at bruge lige penge på, øh, på sportsgrænserne, som, som ikke nødvendigvis skaffer flere penge til landet. Øh, men den nogle andre der siger så, at jamen, det har slet ikke noget med mig at gøre, fordi jeg er sponsoreret PDVSA, altså et kæmpe stort oliefirma, men det er altså et oliefirma, som er eget af regeringen. Så det er sådan lidt alt efter, hvor man, øh, hvor man står og hvordan man er betragtet. Man kan sige, at der kommer ikke så meget ud af de sidste år. Han kom faktisk ikke i problemer, ligesom man også forudsagde. Men øh, om der kommer til at ske noget i år, det ved jeg ikke. Og det, undskyld mig, men sådan som hans form er lige nu, så er det godt nok svært at se Maldonado i form 1, uden en hulens masse oliepenge. Altså jeg vil sige, altså, nu vil jeg godt lave en pastor maldonado gade selv lige om lidt. Ja. Øh, hvis det er okay. Fordi det her, det, det, nu får jeg lyst til at træde på ham, fordi at det er simpelthen så tåbeligt udfald, han har haft i den her uge. Øh. Punkt nummer et, øh, du kommer med, med hans, hans ikke-bekymrende adfærd over for at miste sponsor. Så har jeg Pastor Maldonado, der udtaler sig om, at øh, han ikke er, han er fuldstændig ligeglad med den kritik, han får. På grund af, Jamen, det han laver. skal man da også være. Han er ligeglad med den kritik, han får for de crashes, han laver. Øh, vi, vi snakker om en, en sund tilgang til hvert problem. Lige præcis. Øh, jeg har en anden nyhed med, som, som, som, som går på at... Pastor Maldonado faktisk skal skrive historie med det her løb. For det kan være første gang, han gennemfører det i Monaco. Det har han ikke prøvet før. Så altid... Nej, men pastor, han er ude og sige... Øh, på dem, der kritiserer ham for hans crisis, så skriver han... It's okay. I have always been used to having a lot of criticism. We live in a free world. Og det er jo også rigtigt. Vi lever i en fri verden. Så du kører som en gal. Men så siger han... Øh, Lige efter. People can say what they want. At least someone is talking about me. Jamen, det er da en fantastisk <laughs> Facebook-agtig øh, tilgang til, til problemerne. Altså, det er, det er teenybobber. Øh, jeg ignorerer verden. Så sker der nok ikke så meget. Altså, jeg vil sige, det er måske ikke øh, den retorik, jeg havde øh, valgt. At, Som professionel elite. at lide. <laughs> ah. Altså, man, vi snakker med en mand, der i sidste podcast havde sin egen topside på Sky Sports som vi er. Så kan man jo også se, så gør han jo også noget rigtigt, fordi han får jo sit navn ud. Han gør simpelthen så meget rigtigt ved at gøre alting forkert. Men det kan også være, at når han engang er færdig med at køre for meget, det tager måske ikke så lang tid, så bliver han bare sådan en person, som som som stiller overskrifter for at gøre utrolig dumme ting. Ja. Altså, så kan det bare være, at det ikke er en bil til adskillige... Crash i ubåd. <laughs> Crash på cykel, tænker jeg. Ja. Yeah. Mere primitivt. Ja, yeah, det yeah. når, olie, når, når oliepengene nu ikke rækker til mere. Men det er, det er jo problematisk, at, at han går ud... Altså, du kan ikke lukke øjnene for noget. Fint nok, at han går ud og, og, og prøver at mane til besindelse. Men han har edderbank med kvar så meget nu, at han burde have sin egen wall of fame. Ja, og hvad, hvad bekymrende er er, det den præcis samme attitude, han havde hos Williams. Ja. Der kan man så bare sige, der havde han en smule at gemme sig bag, fordi han rent faktisk havde sat den første plads. Og han havde nogle løb, hvor han kørte afsindelig stærkt, for så godt nok at fejle. Men, men han havde nogle løb, hvor det så rigtig godt ud. Og så havde han altså også utrolig mange ting, hvor man sad sådan lidt og tænkte sådan, at, altså, er det den samme kører, som, som jeg så i sidste løb? Fordi det her, det, det, det, det er ikke på et professionelt nok plan til, at du sidder i en Formel 1-bil. Altså man kan sige, det er jo den vi har jeg sagt også... det før, han er den gale version af, hvad hedder han, ja, Pablo Montoya, Juan Pablo Montoya ja. altså, som, som jo i virkeligheden virker en smule mild og from i forhold ja, til... Ja, altså Montoya, han, han lavede jo ikke de sider crashes, han havde bare udbrudt sådan verbalt, og, og man kan sige, at nogle gange var det lige før, hans hoved sprang i luften, ikke? eller sprang i luften, men, men, men altså... Jeg husker ham der visse hjerneblødninger <laughs> på, en, på en racerbane... Var der, var der ja, med? han havde nogle hasarderede overhalinger i nya, hvor han... At... Han var bare ilder. Nå, ja, ja. Ildder. Ja, men han stod ved det. Ja, det er rigtigt. Chris, han, han, er bare en, han, er, han er bare en dårlig kører i virkeligheden, fordi han står ikke engang ved det. Han siger det, er alle andre skud. Nej, det er Gitteris. Han misser <laughs> sit breaking point. <laughs> Jeg ved kæft, ikke, hvad Githias var. Det ved at lave i det sving. Hvorfor skulle han køre i svinget? Hvorfor skulle han dreje i svinget? Der kom jeg. There was no room left for me. Oh, nej, lige præcis. <laughs> Nå, Martin, næsten nyhed. Ja, den tager du. Jeg, jeg nakkede lige uh, to om min. Ja, men det er... Øh... Og her bliver det lidt specielt. Fordi at, at nu nu snakker vi jo nærmest... Hver, vi kan jo ikke undgå hver podcast at snakke om Hamilton. Men det jo altså ikke kun Hamilton derude og... Øh, og, og hvad kan man sige sikrer så nogle overskrifter på ekstrem uheldig vis. Det er også det hold han kører for. Med hvis du har lagt mærke til, eller om det så har været Nicky Lauder der der har fundet en, en nyvund kærlighed til kærlighed til virkelig at, at bruge beskidte badnømorer, eller om det har været Toto Wolf som bare tænker Hamilton og Lauder, de skal sgu da ikke stjæle alle overskrifterne. Jeg skal da også være med. Så så har med som helhed opnået en fantastisk evne til at sige utrolig dumme ting. Og det har de også gjort denne uge. De er nemlig ude at sige, øh, jamen de er faktisk ude at lave et hypejob på de andre hold. Fordi no. nu skal der være action. Fordi de siger, jamen, vi havde jo de her problemer med overophedning i 2013 og 2012. Vi brændte ikke af, og det er rigtigt, det gjorde de. De havde et kæmpe problem. Men det gav dem så åbenbart en helt vildt stor fordel på Monaco. Fordi at det er en vand, der behandler dækkene på andre måder. Øh, og det er, at de så lidt ufrivilligt varmede dækkene op hurtigt, det gav dem en stor fordel på Monaco. På samtidig rationaliserer man så, at fordi og nu skal du lige spænde på fordi at de i år har en bil, der behandler dækkene godt i alle de andre løb så kan det jo godt være, at den ikke behandler dækkene lige så godt på Monaco. Og det Martin det siger jeg dig, det vil give de andre hold en chance. For det første hvorfor er man ude at sige sådan noget? For det andet hvad filen er det for en måde at lave matematik på, jeg forstår det ikke. Nej, nej det, men det er... Det er jo som nyhederne i den her uge, en smule søgt. Men i hvilken retning den er sygt? Der er en anden, hvis så, jeg skal sige Irland. Jeg, ja. jeg skal sige Irland. jeg skal sige Og så andet. Og de, sagde, det at, må ikke være Hamilton, jeg nej, skal nej, snakke om. Det har vi nej. fået forbud mod. Der ja. er en podcast i Danmark, der sminer <laughs> om her Lige præcis. Ja, så er dig. Men der, men der til syden er til en, der har forkert. Fordi at... Jeg har nyheden om, at uh, Hamilton går efter sejren i, i Monaco. Ej, hvor er det ret at høre. Jeg troede, han havde givet op. Nej, han er ude. Han er faktisk ude at fortælle, at han er så stor i overskud. Nå, at han, han føler nærmest, det kan tabe tab. Efter de her fire. Han mener jo ikke, at han har kørt til sit ypperste på de uh, sidste fire løb. Der sender han måske en. Uh, en det er Rosemary, han går i <laughs> en, en smule tis i retning af en anden. Øh, men det, det der tegn på, øh, på ja, modhold og ydmyghed, at han sådan skal ud og siger, at jeg kører faktisk ikke så godt. Altså fra Hamilton, er det jo stort. Jamen, vi snakker om den mest velbetalte stjerne i hele USA. USA i England, men nok også snart i USA, for det <laughs> er yeah. Det kan kun gå for langsomt. Han har det psykiske overtag. Han er Som møge. han selv på ja. Han har været ude at flyve med Nicky Lauda. Ja. Øhm, jeg synes simpelthen, hvis vi ikke har sagt det nok gange, at det er så opkastvægtende, at vi nu igen, at det er ikke mere end en uge siden sidste gang, vi sad her. Og en uge inden der, så tror jeg faktisk også, vi sad der og snakkede om Hamilton og hans, <laughs> hans selvbedrag. Jeg glæder mig <laughs> Martin der begynder at ske et eller andet Fordi at har vokset sig Så stort Og så usindigt, At det er lige før Jeg begynder at synes det er sjovt Hvor åbenlyst han mobber Rosberg Det er jo, det er jo det er jo øh, folkeskolen, jeg giver dig bukse tilstanden efterhånden, ikke? Fordi det er sådan lidt, jamen det kan det godt være, at jeg ikke må gå ind og give dig sådan en langsom lusning i virkeligheden, men så gør jeg det bare verbalt. Og han er og jo gør faktisk... det 10 gange i træk. og, og, og det, jeg ved... hver uge, altså lusning på, lusning på lusning. Men er det det, eller er det bare fordi, han er blevet drillet så meget i skolen, at han har brug for det her for at rejse Fordi det yder med ham også mange gange, han er ude at sige noget. Jamen altså, og... Jeg... Jeg, jeg, jeg tror Jeg tror lavet at jeg tror virkelig at det har noget med de sidste mange års modgang at gøre for Hamilton, ikke? Han var jo, han var jo der vunderkendt, godt nok ja. ikke, out of the men, øh, men men han var jo, han var det store, S, yes. han var jo superstjernen, som, som nærmest eksploderede ind på Formel 1-scenen fra dag til anden, og, og var en verdensmesterskaber, og så gik det hele. Altså, så blev bare, han og... hjerneblødningen. Jamen, det gjorde han jo, altså, det var jo, altså... Og det er ikke, fordi jeg siger, at det er, det er nødvendigvis er noget, der indikerer, at der er noget galt. Slet ikke. Men Hamilton formåede at leve op til den her, øh, den her Justin Bieber-agtige tyve, der fuldstændig... men det er rigtigt den, den, her, den her periode, hvor Justin Bieber har stjålet overskrifter de, de sidste tre måneder, hvor alt går galt for ham osv., og, og han er ved at brænde ud. Og sådan men Det er jo det, vi så Hamilton være på vej igennem. hvor Ørerignene kunne ikke blive store nok, tatoveringen kunne ikke blive vild nok, damerne, han, han gav sig ud med, kunne ikke blive... Pussycat dolls arty arty nok. Nok. Og så nok, altså det, det osv. Det var jo hele rockstjernen går amok, og alt brænder ned omkring ham, og han var igennem. Og så tror jeg, den grad havde han fået oprejsning nu, efter han sidder i en bil, som han vist også selv har påpeget et par gange, af godt kørende. Ikke? Fordi han er jo altså for lige at følge op... Det jo, jo, det er, det er den <laughs> uventelige Mercedes han har fået med. Han siger jo faktisk, there is more I can extract from the car and just in myself. There's a little bit more there, at han tror på det. Han, han han bløder passion lige nu, og det er som du selv siger til at kaste op over. Eller man kan vælge at sige, det er så grotesk at man nærmest bør grine af det efterhånden, ikke? Ja. Nå, Nå ja. kom så? Det er dig. Ja. Yeah. Der skal poppe på hos Sauber. Det lyder som sådan en reklameoverskrift. Men det skal der. Nej, det, det, det er sådan ikke af jay det er også rigtigt. Martin, jeg, jeg kan lige så godt sige det lige med sammen. Jeg kommer med et chok på Facebook-siden, fordi jeg poster et billede af Sauber kørernes hjelme til monaco mm. Grand Prix, og du har aldrig sendt noget Altså, bare det ikke er Kevin Magnussen og Jameson Button afbilledet med deres lysrøde parrykker <laughs> på, fordi det er crazy, og det har jeg postet allerede. <laughs> Jamen, det er det ikke. Det er øh, den øh, brasilianske designer, øh, Romero Brito, det ved jeg ikke, om siger der noget. Det siger jeg ikke meget noget. Jeg læser bare navnet. Godt. Men du de... tager pop, og så var jeg en nigga jailer lige med det samme. <laughs> så jeg er helt væk nu. <laughs> Men det er, det er fordi, de har lavet, og det kan man så sige lidt mere seriøst, det er faktisk rigtig godt. Okay. De har lavet et samarbejde med Gabrielle's Angel Foundation, som, som indgår øh, i stor stil i øh, kraftforskning. Så derfor så kommer de altså med nogle øh, hvad kan vækkende designs til deres hjelme. Og man kan jo sige, det er jo noget af det, der sker med Formel 1 inden for de sidste... 3-4-5 år. Hjelpes. Hjelme er gået fuldstændig amok. Ja, der er kun en konge af de hjelme. Og det er? Fættel. Jamen, hans øh, LED-lys ja. show. Ja, det, han er den eneste konge af det. Og det, han er, undskyld, men det er det er ham, og det, de andre kan prøve. <laughs> men der er kun en, fordi det var ham, der startede det, og det er Fættel, der er kongen af det. Ja, men ikke desto mindre. Slut brudt finale. Ved Sauber så prøver at komme en udfordring, og jeg postede nogle billeder... Jeg, kan ikke, jeg har ikke ord til at, at beskrive de her farvestrålende hjelme. Er det sådan noget pin noget? Jamen det er sådan noget... det er sådan noget. Øh, er det, Jamen jeg opgiver mig af det. Mit er, mit ordforråd. Skal vi spise svampe nu bare for at forstå dem? Eller er det? Ikke? Nej. For, så tænker man sådan lidt over i noget batik, og det er det ikke. Nå. Det er det er måske måske lidt lidt øh, kombineret med lidt, øh, lidt fransk brasiliansk design, men, men det lyder straight crazy allerede der Straight up crazy Jeg lægger billedet op. Yes Jamen så kører jeg en øh... Jeg kører en nyhed. Ja Nyhed nummer 1 Sebastian Fettel Har lagt sin kørestil op. Nej Jo Nå. De første fire løb har øh, Han prøvet at køre den nye bil Som han gjorde med den gamle Det vil sige Den store hækvingen prøver at få Prøvede man at kaste ind i svinget Og så fik den så meget vind At han kunne køre hurtigere ud af. Det er mm. den måde, han har prøvet at køre med nu. Den nye bil har bare ikke samme størrelse på Hækvingen, og det har han fået at vide gentagende gange. Og han skal prøve at ligesom... Altså, Fætel vil gerne have, at de lavede bilen, så den passede til hans kørestil, fordi jo, den havde ikke. Det snakkede vi om sidste gang. Ja. Ja. Nu har han lovet holdet, at han laver det om, så han kører efter bilen, og ikke efter hans egen kørestil. Og det gør så, at Fettel, han synes, at de har meget godt tag på det, og rent faktisk er ude og sige nyhed nummer to, som kommer her, at de regner med at kan udfordre Mercedes. Og det er jo positive nyheder mm. for, et, for et Red Bull-hold, men om, om der er decideret hold i det, og om han har nået at kunne justere sin kørestil, altså vi snakker fire løb, og så nu. Man må sige, nu ved jeg ikke, hvorvidt han, han kæmpede med den slags i, i det sidste løb, men det var en godt kørende Fettel. Det var det. Han kørte sig op gennem feltet og sluttede på en fjerdeplads, som jeg ja. husker det, ikke? Og det er altså det er markant over det niveau, han ellers har vist i, uh, i Nuvens. Ja, ja, ja men, og, det, og det er også derfor, jeg er den. Altså, det, tænk, at jeg sidder nærmest og håber, at Fætl vinder et løb. Det er nærmest skrævende. Men skal jeg ikke følge op med en fældnyhed mere? Det synes jeg. Det er nemlig fedt øh, som, øh, ja, du kan jo selv tolke men han er ude at give... Med Mercedes credit siger, at, at de er det bedste kørende hold, og de har den bedste bil, og det ser rigtig godt ud. Og så er der lige en lille arbejde bag, fordi han siger så også, um, we are five races into the season. I don't think we ever started the season with five wins as a team. Obviously, det er jo et, hvor han er rigtig glad for. We had a very different and strong finish last year. But if you look at the races, at the results, at the gaps, I think it was a different story. Altså, han ud ude at sige, vi har aldrig haft lige så god en bil som Mercedes. Mm. Ah. Og jeg har læst den nyhed, at han, han mener ikke aldrig nogensinde, at Red Bull har været lige så dominerende. B Men både det den... og, for jeg vil sige, at, at, at jeg, den sidste halvdelen, alle altså, løbne har Red Bull altid været superdominerende og sjældent mere end sidste år. Nej, nej, sidste år var det der, der var det faktisk efter tredje løb eller sådan noget der begyndte. Nej, det. nej, det var efter Sommerpausen. Var det første? Ja, ja det var efter Sommerpausen, at de havde fået lov til at opgradere alle bilerne, da Red Bull kom tilbage og var de fuldstændig dominerende. Og det er byder mærke i denne her måned, at vi har aldrig været så dominerende. Det var altså et Red Bull hold, som sidste år Red Bulls, hvad kan man sige minus har jo altid været i det her med at de har med motorkraften. Vi kan ikke gøre lige så hurtigt. Red Bull var det hold sidste år, som havde den højeste topspeed, hvis jeg en mm -hmm. fejl, efter sommerpausen. Så de havde topspeeden, og de havde med længder den bedste aerodynamik. Så det der med, at de ikke være være lige så dominerende, det synes jeg altså lidt... Altså, det er ikke mere end... Det er ikke engang et år siden, hvor det var jo selv, der tog, hvad var det, syv løb i stræ eller sådan et eller andet. Ikke? Mm. Så det ved jeg ikke. Det, jeg synes, den var lidt låd. Lidt ja. ja. Nå, ja så... Ja, jeg har... Jeg har endnu en nyhed Nu bliver du overrasket Fordi det her Det er nyheden, der kommer til at ryste verden Det her Det er en nyhed, der, der fortæller om hårmod, der står på fald Det er nyheden om Lewis Hamilton Der er ude at bede De andre hold Om at give ham mere konkurrence <tryk> oh, Hold nu op, Hamilton For helvede på BBC Sport har han så også fulgt nok op med at ytre sig omkring ikke bare, at han er den bedste og vil vinde, men han har også menet, at de andre er for dårlige til at udfordre ham, fordi han er det alt overskyggende bedste talent, der er ude på banen. Fik vi sagt nok om øh, sidste gang, lige før, da vi snakkede om Hamilton om hvem... Skal vi bare lukke den her? Hvad skal jeg sige til? Vi, vi snakker om et tidspunkt nu her mellem øh, to løb. Altså mellem Spanien og mellem Monaco. Der er gået 14 dage. Der har været ekstremt mange selvfede hammelsson udtalelser Omkring hvor god og hvor dominerende og øh, hvor meget han håber at andre vil udfordre ham. Og... Øh, Øh, hvor meget han tjener, og hvor mange skulderklap han kan give de andre, og hvor meget han hjælper, og hvor god. Stop så. <laughs> Lige nu. Fordi ellers så selvantænder du i selvfældet. Det er nu, det er nu, de skal, nu skal du stoppe. <laughs> Lige nu. Fordi ellers så kommer der ikke flere nyheder om dig nogensinde i det her program. Og jeg kan ikke mere. <laughs> og det ved man. Det ved man. Det er en trussel, Hamelsen, han forstår. Det er jeg sikker på. Ja. Nu er det slut. <laughs> så så står vi. Jeg har lige en lille hurtig, øh, og den bør vel egentlig ikke rigtig komme som nogen overrætske som nogen, men det er Alonso, der ude at sige, at han altså ikke rigtig kunne mærke indflydelsen fra Matiaki endnu. Det må man sige, hvor lang tid har Matiaki, han har arbejdet en måned på Ferrari-fabrikken, været rundt og se med sine gyldne solbriller, hvordan det går. Og, og sin kalveskinslede ja, <laughs> Ikke at forglemme. Øhm, men han siger, Jamen, der har ikke været nogen forskel. Altså, hvad, hvad havde I forventet? Det er stadigvæk lort. Det, det, ja, altså, øh, gik man ind på... Nu kan jeg ikke huske, om det var BBC's side, men, men der var... Øh, jeg tror, det var Eddie Jordan tidligere. Ja, både pålejere ja, ja. og... Og massive problems. Og, og, og, og nu skal jeg lige preface det her med at sige, Eddie Jordan, han er, han er kommentator på den engelske udtale og han er kendt for at komme med nogle løgerlige udtalelser. Noget sådan lidt en mand, man gør lidt grin med en gang imellem, men også, altså, han har også noget know -how. Og han siger jo altså, at, at man er i en, i en krise lige nu så stor, at, at, at de ikke rigtig har noget referencepunkt mere. Altså det, det er virkelig lang tid siden, det har set så skidt ud for dem. Ikke? Og man kan så sige, at alt det her med, at der lige pludselig kommer en ny lederhold og så videre, Altså, jeg sad sådan lidt bagefter og tænkte, har de virkelig tid til alt det her? Hvor, hvor, altså, fint nok, at Dominic Carli skulle ud. Men det satte vi jo allerede spørgsmålstegn ved, dengang det skete. Hvorfor skal det ske så tidligt på sæsonen? Hvorfor og hvorfor ikke Pat Fry Ja, jamen, det er rigtigt. Han er jo chef for den tekniske afdeling. Ja, ja. Øh, og man må sige om noget, at det er der, de svigter. Ja, men jeg tror simpelthen ikke, de har ture. Altså, Nå, nej, nej, nu... men, men det er bare... Det er bare altså, ikke, jeg tror også, Dominic var et rigtigt tidspunkt at skifte ham ud nu. nu. Nu kunne hans ryg og rygge... Det skulle de have gjort det indsæsonen de gik i gang. enig men, men de havde jo... Altså, jeg har en nyhed nu om, om Dominic Carli, der var ude. Altså, hvem ringede han til, efter han blev ringede Det skal til. lige siges, den nyhed er, er, er, ja, ja, det er en det er rygge ved jeg godt, der, ikke? At, jo, men, ja, men den kommer fra en rette. Altså, den var blevet ja, ja, måske det, skulle du lige fortælle nyheden først. Ja, nyheden er, at Dominikali øh, Hvad hedder det? Var ude og, og skrige... Eller var ude... Og havde et interview på en, en blog, var det i virkeligheden, øh, og den blog, den er, den, den er blevet, øh, hvad hedder det, den, det er Leo Turini, som er, som er et relativt stort, en stor blogger om Ferrari, mm. øh, og plejer at rimelig meget styr på hans, øh, på hans kilder. Øh, der er så kommet et dementi af en slags for en for autosport, Bianca et eller andet, okay. øh, tror jeg. Men, men ikke desto mindre, der er ingen officiel, der siger det, men, men kilden, den blok, den kommer på, er bare så tæt på. Og hvad, hvad nyheden siger? Jamen, det er, at han har ringet til... Da han blev fyret, ringede han til først Alonso, så ringede han til... Hvad hedder han? Reikonen. Reikonen. Og så efter eftersigende skulle han som den sidste ringe til Sebastian Vettel. Mm. Men det, der egentlig er det vigtigste, det var, at han ringer til Alonso og Reikonen og fortæller dem begge to at han har aldrig nogensinde taget dem til det, til det hold sammen, for at de skulle ræse mod hinanden, altså være konkurrenter som sådan, men, mm. men mere fordi de skulle være et hold og hjælpe hinanden mm. i det omfang. Det har aldrig været for at skabe fiendskab og sådan noget. Det var bare, han ville bare gerne fortælle hans mm. visioner. Hvad, man, hvad han snakkede med, med Fætl om, er, han ifølge kilden valgt at sige, at det, det, det, det, for sig det, må, det må folk selv regne ud senere ja. hen. Uh, yes. Jeg yeah. er bare lige et. Jamen jeg har, øh, det er så min sidste nød, men det er nok også øh, på lidt, hvad kan man sige, søvmodigvis øh, ugens største nød, i hvert fald fra min side, og det er, at øh, Sir Jack Brabham, Formel legende, er død i en alder 88 år. Så heldigvis er det der er alderdom, hvis man kan sige sådan. Øhm, han, øh, han var en, et stort navn inden for, øh, for Formel 1, hvor han vandt verdensmesterskabet tre gange i 1959, 1960 og i 1966. Øh, en af de ting, der også gør ham meget unik, øh, ud over hans kundskaber, det var, øh, at han er den eneste kører nogensinde, der har vundet et verdensmesterskab med en bil, der var navngivet efter ham selv. Altså, det var hans eget hold. Det var en Brabham BT-18, med en Honda-motor. Øhm, det er tvivlsomt at vi nogensinde får nogle udfordrer at se til den titel igen. Jeg forestillede mig ikke, at Alonso eller Fettel eller Hamilton på noget tidspunkt startede deres eget hold. Det er jo alt for... Altså, det, ja, det, det ligger sportet slags altså, til ja. der er, Det er et andet sted nu. Ja. Men, øh, men en anden sjov historie om, øh, om uh, Sir Brabham, det var, at øh, han kørte faktisk indtil han var 44 ja, år det, gammel. Det. Uh, og det fik selvfølgelig en del kommentarer med på vejen, så da han var 40 år, altså 4 år inden han rent faktisk var stop. Der var, uh, der var snakken om hans alder så meget fra pressen, at han på, uh, på et tidspunkt til et Hollands Grand Prix kommer vaklende ud til sin Formel 1 racer med en stok og med et, uh, et falsk stort hvidt skæg sat på, altså nærmest for, for, for, for hoppet sig ind i Formel 1 raceren, kigger over på pressen og nok et eller andet sted mentalt giver dem fingeren og siger fuck yeah. ja. Og det her så at gøre bagefter, det er måske endnu mere imponerende. for i selv løb, hvor han har startet sådan her, der går han lige ud og vinder løbet i en alder 40 år, efter og have sagt til pressen, I ved ikke en skid om den her sport. Mm. Og det synes jeg, en, jeg synes det er en fantastisk historie, og jeg synes det er det, det snakker om en kører og, og med temperament i form lidt, som desværre nok ikke rigtig findes i sporten mere, fordi at det er blevet så finpusset alt ja. sammen. Der er ikke plads til den, den slags mere. Ej, nej, det er du finder det i Mange og i NASK, Altså Det er derovre, hvor, hvor du stadigvæk ser de her personligheder. Ja, ja. Øhm, ja Til ja. dels rallye, og, og de, de mindre klasser også. Ja. Men øh, vores, øh, vores respekt til, ja, til Sir Jack. Stor på nu Og øh, ja, har du mere, Martin? Næh, så er det tid til ugens æggelståen. Så er det tid til ugens æggelståen, altså æggelståen, som er mindet på dem, der har gjort sig uheldigt bemærket i ugens løb, eller på anden vis øh, i spinaten. Jeg har været inde på dem før, øh, og nu er jeg der så igen. Og det er ikke Hamilton? Nej. Masser? Nej. Nej, han mistik... ja! ja! Craster. Det skal jo være en af de tre, ikke? Ja, ja jo, jo, jo. Øhm, Craster, han har blameret sig selv i øhm, GP Today med en overskrift, hvor der står Another Crash... Uh, så er vi der. Another Crash awaits Pastor Maldonado. Og, og det er jo... I det er jo skrevet lidt historisk på den her sæson øh, til dels, at, at, at nyhederne efterhånden omkring Pastor Maldonado er mere på hans crash end på hvad han i virkeligheden kan gøre. Øh, og det er jo på grund af, at han, han har aldrig gennemført Monaco. Nej. Øh, som, som jeg tidligere nævnte sidste år, der, der efter han ramlede sammen med en varoja, valgte han så at parkere inde i midten af en, en af de her nye sikkerhedsvægge øh, midt på Monaco har kostet et rødt flag, øh, han, han skal snart ud af det her formelige cirkus. Øh, han skal op sig helt enormt, ellers kan han ud, ja. Han er... Øh, altså jeg, jeg tror egentlig, det er Sergio Paris der siger det bedst sidste år, øh, hvor han efter øh, nærmest var kørt ind i ham, øh, råber, «What's Maldonado doing?» What's he doing? Maldonado is so crazy, guys. Unbelievable. Det var altså en meksikaner, der var nervøs og bange <laughs> på det tidspunkt. Uh... Og desværre ikke rigtig noget at give frygten videre til Gutierrez. <laughs> som så havde... <laughs> du ved, altså så havde han jo været klar over, hvad der ville ham. Men ja. Yeah. Han uh, blev udsat for det, man senere kaldt for the crash the fly. <laughs> the crash rocket. Du yeah. uh... uh... Nu skal, altså, hvis han ikke skal havne her uge efter uge for mit vedkommende, så skal han skrue alvorligt ned for charmen i sin bil. Ja, og, og jeg tror egentlig, jeg har læst en historie med, øh, med en udtalelse fra Lotus selv, hvor, hvor de sagde, jamen de troede stadig på ham, men, men det var et spørgsmål om at lære ham. At f.eks. i Q1, der skulle man give 95%, Q2, 98%, og først i Q3 skulle der skrue sig op på lige 115%, som han altid synes at køre med. Og igen, som jeg snakkede om før, det er enormt nemt at sidde og York på ham og sidde med alle de her ting, han laver. Samtidig skal man bare heller ikke glemme, at han er altså et eller andet sted godt pakket ind i en verden af crashes osv., så er han altså en ubegribelig hurtig kører. Han har også tidligere vinder af GP2, hvilket heller ikke sker uden nogen form for talent. Det er bare meget, meget svært at se lige nu, og, og måske en lidt kedelig vinkel at se sporten med, det er alt efter hvilken slags personlighed man er. Men jeg kan ikke lade være med, hver gang jeg laver det her fjolleri, jeg sidder og tænker på. Lotus er altså et hold, som overperformer med det budget, de har, men det kan godt nok ikke gavne deres budget, at de har en mand, som nærmest ugenligt sætter bilen i væggen. Fordi han skal rode på retten. Fordi han skal hovedberettig eller bare lave andre mærkværdigheder, ikke? Altså, det gør det lige sådan lidt ekstra under, fordi jeg har det st st stadigvæk med Lotus, altså, som jeg også snakkede i sidste podcast, se, hvad Lotus har gjort fra det første løb til hvor de er nu. Ja, de har højelser. Kontra, sig. kontra i giganthold, som, som er McLaren. Eller Ferrari. Eller Ferrari, ja. ja. Altså, det er altså helt enormt, som de har løftet sig, og de har en brøkdel af budgettet og skal få få øvet trækkes med med nyhedshistorier om, når hvordan står det til finansielt og så videre, ikke? Altså det. Ja, ja udover øh, historier. Altså, ja, ja, lige præcis. Altså, men men jeg, jeg læste godt der hvor de Lotus serverede, så skrive, at de fik the most out of him. I, og, og i samme interview, så fortæller de også, at de er bange for at miste Grosjean næste år. og så kan det ja. da slet ikke, i forlængelse af alt det her, hvad man sad og tænke på? Jamen, hvis de ikke kan beholde, lad os nu sige, at Maldonado ikke Mester har penge penge, med, og, Grosjean. og Grosjean ryger et andet sted ja. hen. Hvor står i Losos så? Er der så Så har der? de Markus og Saxo Bank. <laughs> Jamen, det er jo ikke engang en løgn. Så det er altså, jo... Men, men, men altså, så er det jo, at man må begynde at spørge Og ja, der vil altid være folk, der vil købe til... Ja, men få lige så mange penge, som de kræver. Ja, det er sgu ikke sikkert, men det der, der, de vil da i hvert fald kunne få nogen ind Ja, Ja, jo, men helt altså, ja, i åbenheden. Men, men, men der, var en anden, der, der er en anden ting, jeg synes, man glemmer lidt der. Kan du huske, hvad der skete med Grouchang dengang? Ja. Han var ind i feltet. Han løftede sig fuldstændig helt enormt. Hvorfor? Han snakkede med en sportspsykolog. Ja, han røg ud. Han fik jo en karantæne. Ja, det er faktisk rigtigt, det. Ja. Han en tæne, Så spørgsmålet er, om det er det, der skal til for Christ at, at køre. Han er han faktisk ud. Altså de to, Grouchang kører jo pænt nu, og kører godt, og kører stærkt også. Ja. Øh, men, men, Pastor Maldonado er bare en helt anden type, og væsninger der også ikke, ja, ja. og han er, og... er stadigvæk ikke et skoleeksempel nu. Nej, jeg skulle lige til at sige, altså der er bare, ikke kun mellem dem, men mellem Maldonado og mange andre der kører i fældet. Der er bare altid en kæmpe stor personlighedsforskel, ikke? Ja. Altså, jeg kan så sige, det ved jeg ikke, om om det var det smarteste møde at på, men dengang, at det var Christian, der havde de her problemer, der så han jo nærmest græderfærdig ud hver gang. Ja, ja. Ikke? Og man, sad sådan, man, man havde sådan lidt lyst til sådan lige at give ham et loss, og sige, at Rus kom en gang og sige, mand, der er op for helvede, du har alt talentet, du skal bare tro på dig selv. Ja. Ikke? Maldonado, han tror jo han den græder, han tror jo fuldstændig altså Han er jo ude på, på et overdrevet af, af, af lykkepiller. Ja, det er måske det. Det er overdrivet af hvad, altså, sådan, æ, æ, æ, selvtro eller sådan et eller andet, hvor intet jeg gør er galt. Det er måske også bare en forsvarsmekanisme, fordi han godt ved, at det ikke er skide smart. Nu går der psykologi i det. Det er ikke det, der er meningen, men Eller vores kompetence. <laughs> ja, det kan man sige. Ja. Jeg, har, jeg ved ikke, har du mere? Ikke, ja. Det var min æggelståen. Min æggelståen, det er med Kimi så <laughs> som er ude at sige, at han synes, det er rigtig ærgerligt, at øh, formelt køre i dag skal være så fast af den sport, de er i, altså ikke have lov til også at øh, køre i andre klasser. Og øh, det er egentlig en nyhed, der er flere sider af. For et eller andet sted, så kan jeg godt give ham ret. Ja, man kan jo se, hvor godt det gik Robert Kubica. Jamen, han trak sig, ja, ja. Det er rigtigt. Øh, en kører, jeg er i den grad har en svaghed overfor, og som jeg i den grad gerne vil se set i Formel 1. Og det er en tragedie for sporten, at han røger ud. Øh, det er så lige lille lille sidekapitel om ham. Men han var jo altså en af de kører, jeg tror endda, det var Alonso, der sagde det, som ligesom Hyggenberg øh, havde den her evne til at køre alt ud af den bil, han sad i. Og jeg tror faktisk, det var Alonso, der sagde, at han og det var de eneste i feltet, der den den nævne. Jeg siger ikke det nævne, der det Det var, var Williams BMW engang, ikke? Øhm, så vidt jeg husker. Jo, men han skulle, han skulle jo faktisk køre i det, der blev Lotus. Han var der jo inden rækken, og skulle have. Altså, det var ham holdet han. i sin tid, blev bygget omkring. Øhm, og han kørte altså igen. Hvis man er passioneret omkring det, så synes jeg, at man skal gå tilbage og finde nogle af hans løb. Han kørte utrolig grimt. Han havde en firkantet kørestil, som man slet ikke forstod. Og det lignede nærmest i hver søgning, at han mishandlede sig selv og bilen. Og alligevel... Men han kørte stærkt. Så kørte han afsigtig stærkt. Altså, helt fuldtændig. Det var et tidsspord. Øhm, men jeg, jeg, jeg giver... Nej, det er fint. Alt for at snakke om Kubica. Øhm, jeg giver til dels uh, Kimi Reikkonen ret i, at jeg synes egentlig også... Uh, altså, det smager lidt af, af, af motorløb i gamle dage, at de også kunne få lov til at gå ud og prøve nogle andre ting. På den anden side, så kan jeg så heller ikke helt i mig med at fraskrive, at det her det er endnu nyhed, der peger... Måske i en retning af, at Kimi Rejkonen har sine andre tanker, eller så har tankerne et andet sted lige nu. Og det er meget, meget muligt, at det er mig, der overfortolker og er ved at blive skø og så videre. Men jeg synes, det er påfaldende, at det lige bliver præcis af Kimi Rejkonen, som faktisk siden starten af sæsonen, er blevet spurgt nærmest i hvert løb. Er du sikker, på, at du vil det her? Som nu går ud og siger, at jeg kunne ikke godt tænke mig at prøve at køre noget andet. Ja. Ja, jeg så nu så jeg lige for det her pre qualifying interview, hvor der var sådan en helt bid, hvor der bare overskriften var, Kimmy being Kimmy. Ja. Så, det er meget, altså, men, men han virker, ja, han har sgu også brug for lidt succes, undskyld, men han har også brug for lidt medgang, ikke? han kørte Lotus sidste år, fik ikke løn, og, nej, og, og, og, og ved du, hvad jeg også tror, han har brug for? Bouliet? Jeg tror seriøst, uden at han på noget tidspunkt har været ude at sige det selv, så tror jeg, at Bouliet har haft en rigtig, rigtig god øh, indflydelse på rækken. Til gengæld en positiv for nyhed, det er faktisk på Kimi. Nå? Ja, fordi ham, de har, ham har de været ude og fortælle om i, i ugens løb, at han rent faktisk forbedrer sig og begynder at lære bilen bedre og bedre at kende. Okay. Og det er jo positivt, ja. må man sige. Men han kørte jo så også bedre i sidste løb, end han har gjort det Hvad kan det ikke blive til? Altså, jeg... pony. Jeg, jeg vil ikke have noget imod at se en Kipper Rikon, der lå og kørte fra Alonso. Det vil jeg sgu ikke. Heller ikke for Hamilton. Bestemt ikke. <laughs> Sandsynligheden for, at en Ferrari i den her nuværende sæson kører fra en Mercedes, er du utrolig lille. Det er et spørgsmål om at lukke luften nok ud af Hamilton's dæk <laughs> inden starten. <laughs> Lige præcis. Har du en anden historie til uden til Jeg stones? har ikke pludt Nej. Martin. Højdepunktet. Vi er kommet til det. Du har sat kasketten på siden. Det betyder, du er Niko klar. Ja, jeg har sat det. Du mig lige mere en opladning. Og det er tid til. Det er jo i den her, hvor vi fortæller om folk, der enten har gjort noget sjovt, eller er noget rigtig godt Nogle, Æh, nogle gange øh, folk, der har gjort noget ufrivilligt sjovt Ja, som Jacques Villeneuve Desværre gjorde af og til Æh, Han <laughs> gjorde det jo aldrig med vilje Men blev altid anklaget for Og det er lidt det Det er sådan den her gabestok for folk Der måske ikke altid har været skyld i tingene selv Og det beskriver vel så godt som muligt Jacques Villeneuves øh, Formel 1-karriere ja. Det kommer du selv til at stå for <laughs> Men ja, Gigas. Skal jeg starte? Jeg ja, synes det jeg lige noget at drikke mens. Nå, Og jeg vil gerne lige påpege, at det er desværre ikke faktisk Gunny. Det er efterhånden med, hvad jeg spydte tid siden med. nej det er også fordi, at øh, jeg, jeg, jeg vil sige det på den måde, at der var ingen af os sidste gang, der ramte til nærmest tæt nok på, at nogen som helst skulle have noget som helst. Altså, jeg vil det godt sige. Sidste gang, der prøvede jeg også at skyde med spredhavl. Havde jeg vidst, at det betød ingen faktisk i til mig, så kører den der bare restriktivt fra nu af. Nå. Unchak. Det handler om en... Øh en mand med et navn, bon. Jensen button. som har problemer i simulatoren. Nej, i simulatoren? Det er der stakkel. Hvad er der sket? Han bliver kørsyn, når han kører simulatoren i Monaco. Og det er frustrerende, men det gør, at han simpelthen har været nødt til at overlade bilen til en anden. Så han har ikke haft noget simulatortid øh, op til Monaco. Det forstår jeg ikke. Jamen, altså, det her er jo positivt, fordi hvis man læser videre ned i det, så viser det sig rent faktisk, at han faktisk også er blevet køresyge på bælgenbanen, <laughs> så den har heller ikke kunnet køre. Men den, men den har de været nødt til at skrue lidt ned for et eller andet. Han står bare, they turned it down and now I can drive this. Men Jameson, han... Max, nu, nu kommer jeg lige... Jeg er jo ufaglæret inden for Formel Og det kan være, at du kan forklare noget for mig her. Jeg ville da egentlig tro, at en simulator var lavet for at simulere det rigtige racerløb. Så, så hvordan kan han sige, at han ikke kan holde til at sidde i simulatoren, men, men siger, nej, nej, slip mig bare fri med, med 700 heste og 320 km i time på den rigtige version? Uh, yeah. Uh, yeah. Altså, som Botten siger, Basically, I can't drive around Monaco in this simulator, because I get sick. This is one I miss. Jo. Han kan ikke. Nej, han kan ikke. Og han kunne endda ikke sidste år, hvilket gør det endnu sjovere. Ja, så sidder jeg og til Du siger også, at han heller ikke kan, når det gælder spag. Nej, det, ja, det belgiske, det, det kunne han heller ikke. Men, nej, nej, ej, undskyld. Det er det ungarske. Åh. Oh. Phew. Ja, Pjua. Øh, Det er præcis. Det kan han heller ikke, mm. øh, men det har de lavet om. Så nu kan han godt køre i det, men der kørte han kan faktisk... Det har lavet ræset om. <laughs> Jeg har bare gjort det til en lang tid. så han kan bare... <laughs> Kom så, med klar. Ja. Okay. Øhm... Og det er da søn. Men det er det da. Men de to andre, altså Kevin og deres anden tæskører, de kan godt køre i den, men... Hvad <laughs> Nej, det er... Hvad, Hvad er han? Oliver Turvey. Nå. Øhm, okay. Som... Yeah. He's done a lot of work and said that it's more difficult to drive with the tall, but I think we're going to be able to manage okay. Stig Jensen. Han er kører, bare han ikke bliver kørs under løbet. Ja, det, det er krampt ind i sådan en hjelm. <laughs> ja, og generalen og kører med 320 km i timen. <laughs> det er svært at få visiret op lige. <laughs> oh. Marcia, nu øh, nu kommer jeg lige. Nu kommer jeg lige med noget statistik. Det er måske et lidt undeligt tidspunkt, men, men... Nej, det er okay. Godt. Vi har ikke haft nok statistik i det. Nej, det var det. Okay, det her der er der Williams. Best quality result, Massa 6. pladsen, Bottas 4. pladsen. Best race result, Massa 7. pladsen, Bottas 5. pladsen. Det lader til, Bottas er bedre end Massa. Poin, Massa 12. point. Oh. Bottas 34. point. Vi har mere Championship placing, massa 12. Bottas, styr. Nu vil jeg gerne have en hurtig hovedregning for dig. Hvem er den bedste kørende af de to linjer? Det må være Bottas. Det altså, er Bottas. Altså, men, men, altså hvis du spørger todeprinsen. Nej, men ved du hvem der ikke tror på det? Eller måske retter sagt, hvem der ikke rigtig vil indse det? Jeg kunne forestille mig masser af ude i noget lignende. Nu har jeg ikke læst det, men det kunne være sådan noget med, at man kan ikke kigge på matematik, men man bliver nødt til at kigge på individet eller sådan noget. Nå, det bliver endnu bedre. <laughs> jeg har kigget i stjernen. Nej, men det er en mand, som slet ikke er ansat til det, vi har, men stadigvæk tager rollen på sig. Det er Rob Smatley. sige, ja, eller ja, det, nu skal jeg måske lige starte med at sige, Rob Smitley er jo egentlig ansat til en helt anden rolle hos Williams. Han skal slet ikke lave det samme mere. Han var jo tidligere Massas... Øh... Han er jo psykolog for Massa, det ved vi. Ja, jamen, oh, ja. Men han var jo tidligere hos Ferrari, der var han jo Massas... Øh, hvad hedder det sådan noget? Øh, race uden... Engineer. Uh, race Engineer, lige præcis. Han er så blevet ansat øh, hos Williams, det har vi kommenteret på før. Det kunne måske godt have noget med Massa at gøre. Hvem ved, men han skulle i hvert fald ikke have den samme rolle. Han laver noget helt andet alligevel at han åbenbart ikke give slip på sin lille barn, fordi han bliver ved med at ham. Han er nærmest ude at sige, Rob Smedley confident Williams have found solutions for Philip Massa's recent brushes with trouble. Ja, det er så overskriften, det er det, som jeg har planket for det andet sted. Så står der så, øh, og det her det er så udtalen. But he's pushing and he'll keep pushing. Well, Terry's had a fantastic season so far, and it's just a case of the team all working to get Philippe up to the same place. Nej, det er det ikke. Nu skal du holde din fede kæft, Rob Smetel. Det er noget værd, slutter du ude at sige der. Det er ikke holdet, der skal performe, fordi det gør de allerede. De performer åbenbart sådan, at Valtteri Bottas kan køre stærkt. Ja. Så, så skal holdet jo ikke overperforme for at få Massa på samme plan. Og af den grund, så glæder jeg mig rigtig meget til at se Monaco. Fordi jeg kan godt huske, hvordan Massa han parkerede sin Ferrari ah. inde i væggen sidste år. Mm. Da han heller ikke kunne følge med Fernando Alonso. Han broadsighted ned i swing 6, som ja. vi kan huske, og så parkerede han. Men, men ved du hvad, Martin? Det var nok bare for der skulle arbejde lidt hårdere på at få masser spil op på samme plan. Fordi det var sådan, det foregår i Formula ja, Jeg Det var også det, Rob Smet faktisk er ude at sige øh, for i sæsonen, da det her løb blev kørt, at øh, hvis de bare havde arbejdet lidt mere på masser spil, så var han sikker på, at øh, det også var gået bedre for ham. Men ved du hvad? Hvis, hvis Martin... Faktisk har de sagt det samme om masser af alle årene, han har været. <laughs> Vi sidder også sådan lidt og tænker. så det du siger, det er, hvis Massa havde en Mercedes i år, så ville han være lige så godt kørende som Veltteri Bottas. Og det er Williams skyld. Forestil dig Massa selvværd efter en sæson med Hamilton. <laughs> altså, det, det, der kan man jo... til du snakke til altså der, der må man alligevel give al ære og respekt til Rosberg, <laughs> ikke? fordi at, at han står med noget imod, hvor Massa han... Øh, Jamen, jeg, vil brutal, men. Altså, jeg husker jo faktisk stadigvæk, det var masser. Jeg tror faktisk også, det var Hamilton, der, der konkurrerede om verdensmesterskabet efter hvert løb, og det var simpelthen forfærdeligt at se på. Der var de lige henne, og det er ikke løgn, de her. De var henne lige at give hinanden sådan en lille bank på hovedet, sådan lidt lille lillebror, de stil, og siger, ja, du kørte godt nok i dag. Ja, og den anden så skulle give et bank tilbage, og man sad sådan lidt og at sådan, er det folkeskole? Hvad fanden er det her? Altså, men det er så noget helt andet. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor Rob, Rob Han synes, han stadig skal forsvare, men Prøv at høre, han har været med Massa i så lang tid. Jamen er det ikke også et tegn på, jamen, han at X. alle godt ved, at det ikke står skidegodt til med Philip Massa lige nu? Jo, jo, jo. Lige nu, siger jeg, så de sidste mange år. Altså, hvor har det nogensinde stået Arh, rigtig godt jeg til han. mig? blev rekrutteret til, til Ferrari som andenkører, og udfyldte så den rolle til UG i hvad, 32 år eller sådan et eller andet? Altså, hver gang, det, er tog... vel, det er vel kun Robespardt i cello, der har gjort det bedre i den rolle, mm, som jeg synes, ja, Schumacher. Altså, Jamen, jeg synes faktisk, at Masa, han har gjort det endnu bedre, fordi han har været total udulig. Og derfor altid havnet på en anden plads. Ja, der, der kan man sige, at Rubens, han, han troede på det. Jamen, han kunne sgu da køre bil. Ja, det kunne han da. Så røg han over i bare Honda. Ja, så var der ikke meget mere af det. Han røg faktisk også til Williams til sidst. Gjorde han ikke det? Jo, jo han, var, jo, han, han kørte bmw ja, ja. sammen med Kufi. Nej nej, nej, nej, det var slet ikke. Det, det var det var sammen med tidlig. Christian. Nej, Christian siger jeg så. Maldonado. Var det det? Yeah. Det er jo lige noget, han trak sig tilbage. Det er ret til har ikke kørt med Ralfen. Åh, oh, havde han bare kørt med Ralfen. Det havde været ja, rart. det var Ralfen fra Fisikilla, der kørte det. Ja, jeg kan ikke huske det mig. Ja, jeg... Altså, Ralfen overskudt gør os alt med, med sin enorme karisma. Havde <laughs> han bare haft ham Hamilton selvværd? <laughs> ja. Hvad kunne det ikke være blevet til? Øh, Martin, inden vi afslutter dagens podcast, så havde vi jo lige den der top 5, så øh, den synes vi skal komme med. Så blev det tid til vores top 5, ja, yeah. vores top 5, ja, yeah. og 1, 2, 3, 4, og 5, og du er godt af det her, yeah. vores top 5. Martin, jeg vil slet ikke noget for en jingle. Ja, jeg kan meget. Det var det, jeg sagde. I Monaco, der skal man synge. Så jeg ja. havde lige sunget jeg sang lige en sang. Men Det skal, der får du lov til at synge rent, uden at jeg sidder og griner <laughs> Så vi, vi rekorden og bruden. den. Ja. Okay. <laughs> se. Det kan være en lyd-effekt, der bare siger. Skal jeg starte? Ja, ja, ja. Thomas sådan, playing it safe again. Uh... Nå, men, altså, det er der selv, der opstiller spilleregler. Der at Twitter.com. Det, det, altså, det er dig selv, der siger, at der kun er faktisk Kondi, hvis jeg rammer tættere på, du gør, også. nu bliver jeg nødt til at lade være med at skyde mig spredt herop. Lad mig gætte Hamilton, Rosberg, <laughs> Hamilton, Hamilton, <laughs> Hamilton. <laughs> <laughs> uh, Grand Prix. Ja, ja. Top 5, som jeg tror, det kommer til at se ud. Hamilton på første plads. Ricardo på en anden plads. <laughs> Nå, jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror på, men nu sætter vi den der alligevel. Rosberg på en tredje plads. Alonso på en fjerde plads. Vettel på en femte plads. Som wildcard, der har jeg delt op mellem Nico Hylkenberg og Roman Grosjean. Så du er to? Mm -hmm. Det kan man ikke. Det var fordi, jeg så, så din... lige <laughs> i sidste oplæg, og så kommer jeg igen, igen, igen, i tanke om, alt det rent faktisk er et hold, der Ferrari, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg bliver ved med at glemme dem. Det er som om, de slet ikke eksisterer i lidt for mig mere. Så jeg, jeg, jeg, jeg skød Alonso ind på en hurtig ferieplads, og det betyder at resten af listen blev og så fik du lov til at få to wildcards. skal da gerne så tage det. Okay, okay, okay, så har jeg også to wildcards. Jamen, jeg vil stadig ikke faktisk have kondi. Jamen, jeg har to wildcards. Jamen, det er fint. Okay. Jeg har Rosberg på førstepladsen. Hvor sikkert er det? Hva? Det er det, jeg tror, det er den sikreste førsteplads, jeg nogensinde har sat. Ja. Så har jeg Fettel på andenpladsen. Hold da op. Jeg tror, han har fart i den. Hvis, det, hvis, hvis han er der, der kører bilen, så tror jeg, det bliver godt. Mm. Niko Hylkenberg. På en tredjeplads. Yes. Fordi Ups. han er straight crazy. Og så er han nok den kører i feltet lige nu, jeg har det allerarest med. Ja, men jeg synes også, han, han gør et helt fantastisk stykke ja. arbejde. Men det kan jo selvfølgelig også, at den der Force ja, den holder hele løbet. Ja, og, og det er også, jeg må jeg jo så lige sige. Altså, vi har tippet dem højt i stort set alle løb, men de er sådan de to ja, sidste løb. de daler lidt. De har ikke helt ledet op til niveau for det tiden. bliver den her gang. Godt. Det har ikke af motorkraft den her gang, hvilket jo er deres primære force. <laughs> <laughs> så, det. Øh, så har jeg Ricciardo. Øh, og læg lige mærke til, at der er både Fettel og Ricciardo med på min liste. Ja, det. Altså, det er ja. to Red Bulls. Vi har faktisk begge to ja. været gode til at øh, ikke have Fettel med. Men han er lige pludselig på Speckes liste. Ja, det er en dåreraksen. Så har jeg Alonso, og så har jeg et wildcard der hedder Kimi. Øhm, men øh, du har jo to wildcards, oh, så det har jeg også. Ja. Så mit wildcard nummer to, jamen jeg er jo The Gunslinger, <laughs> Så jeg tager Kevin Mason med. Åh, oh, det bliver ide med, med fedt. Ja, men, det bliver rart. Ja, jeg, jeg jeg kan sgu ikke jeg, jeg vil så gerne, jeg vil så gerne at han bare kommer lidt op Og meget allerhelst at han har flere point end bossen. Altså nu, nu er det først sådan, at, at, i, at i, i den forgange weekend, der var jeg i Aarhus til noget, noget Classic Race. Det var et helt fantastisk arrangement. Og det var de ønske ønsker, at jeg havde haft en pose tryllestøv med. Altså, ja, ikke, ikke kokainvarianten, men sådan en tryllestøv som i eventyr og så videre Fordi at Kevin Magnussen her var der inden og stod og om, jeg kunne også se, at han ikke var helt oppe at ringe over... <laughs> over Resultaterne lige nu, og, og han var måske set meget øh, afpoleret selv, men han stod og snakkede om, øh, hvordan det var, og hvad de håbede på og så videre og øh, der havde det været rart lige at kunne give ham lidt medvind. Jeg vil sige, at jeg gav ham så stor en klapsalve, som jeg kunne. Jeg synes jo, vi synes jo, øh, stadig kan han gøre. Altså, hans, hans formelle karriere indtil videre må, må sige sig, okay, ikke? Jo, han kan han går ikke? Jo, altså, hvis han ikke kan gøre det bedre end botten i den bil, så er det vel okay? Ja. Det, det er også sådan, det. Men de har jo lavet en tegnefilm med dem nu. Jamen det gjorde. Jamen det er jo det her. Noble No. 20... Nå. Nej, det, men de, de kørte jo med det her cartoons tidligere ting. Øh, det har de gjort de sidste par år. Nå okay, det, er, det har jeg ikke set, men nu har jeg, jeg, men, men jeg, jeg har ikke fulgt med mig klaret overhovedet. Det er kun på grund af. Jeg, jeg kan faktisk huske. <laughs> det, var, det var noget af det. Uh, Sky Sports, de sad og spekulerede mest på dengang, da. Da Hamilton lige pludselig ikke var der med, så sad de og tænkte sådan, jamen fint nok, at vi havde en, en engelsk tegnefilm med, med to englænder, øh, som lidt havde den der engelske humor selv, der var Hamilton der var bånden, de kunne gå sammen, og så sad de og spekulerede i, hvad der skulle ske med den tegnefilm, hvor der nu kom en meksikaner ind, som ikke rigtig var så god. <laughs> lige præcis. Men øh, jamen, de køber mig videre med konceptet. Ja. Øhm, I forhold til det her Class of Grace i, øh, i Aarhus, der vil jeg så også lige sige, øh, nu snakker vi bare Honda før. Og bare Honda Formel lidt bilen med, tror det var -10. en V10. Var det en V10? Mm. Det var en V10, ja. Den var der. Og den larmede. Hvad for en af dem var det? Det var Jensen i Hvad for en af dem? Hvad fandt der Åh, det kan jeg ikke huske. Var jeg det kan... den med Lucky Strike, eller var det den tofarvede? Jeg det... tror det var den tofarvet Ja. I hvert fald, så, så var det lavet sådan, at ja at, at, at, Det var en Honda. Jeg og en af mine bedste kammerater, vi stod cirka halvanden side fra den, eller halvanden meter fra den, da den kørte forbi på langsiden. Og jeg skal ed og mame med lov for, at den gularm, med, med en sådan jordskældsfremkaldende faktor, at det var lige for jeg tisse en lille smule i buksen. Det, det var, det var formelet af en anden verden, og, og det var ikke engang, hvor de kørte lidt. En smule federe end en V6'er med en trompet på. Som gudskelov aldrig blev til noget. Ja. Uh -huh. Endnu. Der, der undgik vi i den grad en fuser <laughs> til 4,5 pund eller sådan noget. Yes, øh, <laughs> Med det. Så vil jeg lade dig afslutte podcasten for den her gang. Ja, men jeg synes, der er noget, jeg har glemt. Øh, det var min sponsor til, ting. <laughs> <Ja. laughs> det er også kun en timer at betale, hvis vi snakker <laughs> Men det var fordi, at jeg ville gerne filme øh, jer. De fuldstændig død på Det var at det var rent folk Lotus At de har jo faktisk formået At få hovedsponsorater til deres hold Ja det er så altså ikke været de største Ej, Nej nej men, men ja, Stadig formået at få, få fyldt deres bil med klistermærker ja. I en helt anden omfang end Og nu tager jeg så lige den videre Fordi at øh, den her sponsor Som vi snakkede om før Som potentielt kunne være blevet til en hovedsponsor for McLaren mm. Altså Rakuten De bliver nu potentielt til en sponsor For Lotus mm. Og det er jo sjovt, som det går. Og det vidste jeg jo ikke engang. Nej, men det er jo sindssygt. Men, bummelum. Æ, bummelum. Martin, afslut. Ja, afslutning. Øhm... Næste gang vi høres ved, så satte vi med en snak om øh, løbet. Og med nye nyheder. Ja, og forhåbentlig mere interessante nyheder. Og forhåbentlig mindre Hamilton-nyheder. Jamen det er der ikke nogen chance for. Og i Mindre crash for Crashter. Jamen altså prøv du kan jo ikke, du kan jo ikke både få mindre Hamilton, færre crashes for Craster og nu øh, kunne jeg forestille mig det næste, du forlanger det også. En sejr til Magnussen. Mindre idioti fra Massa, altså det, det går ikke. Jamen vil, jeg, vil, jeg vil egentlig godt opgradere på Massafronten, så vi får lidt flere nyheder fra hans side. Det er fordi at... Den aggression, du ligger for dagen, når du fortæller om det, det gør mig glad. Kan vi være enige om, at han ligesom Maldonado godt nok af andre grunde ikke skulle være i form lidt mere? Ja, han han kunne godt finde andre steder at, at dyrke sit erhverv. Ja. Traktortræk. Træ, lige præcis. Ja. Æ, cykelsport Nej. måske? Nej, Nej, ikke cykelsport. Æ, øh, øh, øh, øh, skiskydning. Æh, ja, han er brasilianer <laughs> jeg tænker alt andet Æh, Kapgang Ja, kapgang, der var den ja. Og der er heller ikke, der kan man højst få en sol i hovedet Det er det vildeste Men det kommer med garanti også til at ske for ja. ham hvis, hvis han kommer slag Nå, lad os få rundet pænt af Æm, Du har lyttet til Vi var ikke hurtigt nok e Vi har lyttet en ny Formel 1 podcast, podcast. Episode e 11 ja. Det er helt vildt 11? Hvad? Ja. så har vi kørt 5 løb så er vi godt på vej mod episode 100, hvor det bliver helt vildt. Der er... Der er champagne, ash -té. og... Tærte. Det er der. Til den, til den tid har jeg forberedt, forberedt en sakratorte. Og, ja. og muligvis også et billede af, af os to i flyet sammen med øh, den kære... Øh, ja, ja. Hamilton. Åh, Laura. Oh, Laura. Ja, ja, Har du sagt det ene, så skal du også sige det andet. Rosberg, det er ham, der står og skubber. <laughs> han står ude i luften og vinker. Ja, han. Hej, hej. han har pakket alt Hamilton selvværd nede i to store kroppe, som man er ved at læse ind i et fly. Ja, som sagt. En Nydmy Formel 1-podcast. Episode 11. Mit navn er Thomas Blikfeldt. Og mit navn er Martin Isøj, og vi hører ved ganske snart. Og godt løb i weekenden. Yeah! <laughs>